وان ثعلبه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جا رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد صائر الراس نسمع دوي صوت سو نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقوله حتا دنام الرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو يسال عن الاسلام ده حضرت ولحه ابن عبيد الله رضی الله عنه روایت ده مشهور صحابی دے حضرت الها ابن عبيد الله رضی الله عنه مشهور صحابی دے دا قریشی ده او دا دکونیو آن ابو محمد دید رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سرپوهم پوشکی یوزے کی او دا یو دا غلس و کسانو چې چی دی بانی دنیا کی یوزے دا جنت زیرشیو اشرا و مبشرو کیو او دا یو پا کسانو کی ده چی طول و نمخ کی اسلام روڑیو او دا یو پا غپینزو کسانو کی ده چا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلاس ایمان روړه او دا یو هغه اصحاب شورا والو کړي چې رسول الله صلی الله وسلم وفات شوه دو دوی ناراضي وو تو الحا ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ او دوی په طول جهادونو کې سیوا د بدرنا الله د حبیب صلی الله وسلم سره حاضر شوه ذدینا اعتذرش احادیس منقوله او غزو یوهد بارکه دا الله حبیب و ادا رسول ده د پاره پویږي په پا خبربان ځکه کافر چیکل راجم شل الله په حبیب صلی الله علیه وسلم باندې نده د خپل بدن دا الله د حبیب د بدن د دا پاسه ډال جوړ او دا لاس ده بالکل یو شو شلو له په دغه رزمانه وای سپینځ او یا زخمونه پی جوړو هې د په بدن کې پینځ او یا زخمونه د کې ترې گزارو نه او د نېزو د غښو هدي وه جناب ابو بکر رضی الله انه وای چې کله بد او هد د رز ذکر کېدو نو ابو بکر رضی الله انه ووی ذلک یوم كله له تلحه پیدا هټوله رز د تلحه پاره رضی الله انه او د الله حبيب د دوی بارکه فرمایلی و توالحاتو ممن قد ونحبه توالحدا غشان نه چ خپل نيته پوره کړي و دا پ ژوندو کې شهيد ته وې دا سي سوګبل سوکرو چې ژوندې دی او د الله حبيب دی ورته شهيد وې حضرت الحرزي الله نو دا رنګ د الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمایل و من حب ينظر الى شهيد یمشی علا وجه الارضی فل یرنزوری لا تولحا چالک دا خبر خوشالی چې یو داسې شهید لدیو چې چی غپز بک گرزی نتولحا لدیو گوری رضی اللہ عنہ لوی شانو دادی صحابی او دتا الله اللہ حبیب سوی تولحا خیر و تولحا تو الفیاض و تولحا تو الجواد دا لقبوند اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دتور کرو ده حضرت الحا ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نو روایت ده فرمای چې جاء رجل راغ یو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ا فتح الباری کی الله حافظ ابن حجر رحم الله و ادا سو کو و زمام ابن صلبہ دا رجل سو کو زمام ابن صلبہ من اهل نجد داد نجد نراغلو نجد پا بلاد العرب کسی تا وی چی که موچتی علاقی یو خوکت علاقی دی, دی. ناغی تا دی تحاما وی او چی تو تنجد وی او دا دا مکی مکرمین عراق طرف ته چې که موالاکه دا دی تنجد وی زکر دا دا مکی دا دی نور و لاکو پا نزبتو چی دی د نجد نراغل و سایر الراس سره ببرو سڑه سفرو کی سر وینزول و منگزول و تا وزگاری گین دام در لخی چې چه ګورو د دین او د دین زدکڑی دا پار آغی دا شان سفرې کری سایر الراس د سر ویختی دا منتشرو ځکه مسافر او پتلب د دین کې راغل و دا آغی وینزول و منگزول و غلول و نسمع منغا اور ادل دویہ دویہ سوتیه منغا اور ادل دا دویون په فتح د دا دال سره د کسر د واو مشدد اصل کی دویہ لاما خطابی و ایسه توي اواز شراپور تکڑے شو مکرر مکرر هدي وجنه مرقات کی وای و دا اصل کی دویہ سوتیه دی توي لکه د غبین د مچي اواز از څنګه ده بنګار غنتکي <تصفح> لکه د غبین د مچي چې څنګه आवाज وینو دا سي مرقات کي لیکلي چې اصل کي دوي اسوتي هي معنا دی دی دا چې دا اغه اواز ته وی چې متواتر وي را دا زم ما ابن سالبو هواوی دوی صوتي دیتاوي کداوی نهله و زباب لکه ذم مچو د گبین د مچي چې څنګه आवाज وي مونگا آو دووی آو دا دا آو دو دووی صوتي ا پورتواله د आवाज داغو چر دې خو سلګیا د خبرې کوي ولا نفقه ما يقول او نپویدو پاغه چي دی وای چر دا دې سووي حتا دنا تردي چې را نزې شور رسول الله ص الله عليه وسله رسول صلی الله سلم ته نومونږې دغه و خبربانې پوه شوی د خدا وي دا خبری ځان سره یادوری چې دا تپوس بهکو مودا به کوو نونااسغا ف دا نو هو سوانې اسلام الاسلام ساافې چې غ راغې نو د اسلام بارکی کې تپوس کوو فر شرای د اسلام تپوس کوو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل چې خمس سو صلواتن فی اليوم واللیلہ بنزم منزره پښپیاو پورس کې بنزم منزونه باقی او تر واجب دی داغي د وجوب دلیل به تر څه ذکر شي هاغه کې د او اختلاف بیپینز منزون دی دربانی دشمیع و دورزی فقالن دی صحابیوی حل علی آیاشت دی پا ما بانی ای ده بی ای حبیب دا اللہ غیر هنغیر د دی دینا حل علی غیر هنغیر آیاشت دی پا ما بانی غیر د دی دینا فقاللا اللہ حبیب ورتوینا نور دربانی سے فرض و واجب نشتا اِلَّا أَن تَتْوَوَعَ مَغَرْ دَاكَتَ نَفَلْكِ اَوْ تَتْوَوَعَ سُنَّتُ وَنَفْلُ وَطُولُ وَتَشَامِلِ لِي یعنی سو او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی وَسْوِيَامُ شَهْرِ رَمَضْوَان وَسْوِيَامُ شَهْرِ رَمَضْوَانِ او جی د میاشتي د رمضان دا دربان فرض دي فقال ندو حلالي غيره عیاده دین بغیر په مابل س شیشتا نور روجي رمضان چته فرشتہ قال الله حبيب ورثو نا الا انت سووا اکه نفلي روجي نسی نوتابانه په پابندی نشتا قال راوی و صحابی و و ذکر له رسول الله صلی الله علیه وسلم الزکات دا الله حبيب ورته زکات ذکر کو دا الله حبيب ورته زکات ذکر کو فقال نذوي هل علي اياشتد ما غير دې زکات نبلس شي فقال الله بينا بلشي دربان فرض الا ان تسوا مگر که تس نفلي خیرات نکي نو شاغد ع دین و اورد د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم تعالی د حبیب صلی الله علیه و سلم نے د دین و اورد قال فادبر الرجل تو الهرذ یلان و ایب الشاک اغسڑی او واپس روان شو چون کی مقصد د پار راغل او چې مقصدی پوره شو نو روان شو و هو یقول دی والله لا ازید على هذا ولا وی قسمی دی پا اللہ نبزیاتم پا دی دن با ندزان نس شیب و لا انقص منو نبز دی, دی نس شیقموم نرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرمائل وی افلح الرجل ان صداقام افلح الرجل وی رشتیاؤ دی سڑی اے کامیاب شو دا سړی پس کامیابي ورته میلا شو ان سوده ک چې د رشتیا ویل او ک رتیا نو بیا کامیاب نه او بعضې وی افله هر راجلو ان سو سړی کامیاب شو ځکه چې رشتیا و نه د په ذې معلومه چې د رشتتیاوي نو ان ص او بعضې ان ص دقویللی و وی کامیاب شو دا سړی. جدید و دې دور دین عملو کې د ځان نه پکې زیاتې او کم نه کې کچري درشته یا ویلي متفقون علیه په دې باندې بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفق په یو سړې فرایض په وروه طریقې سره او په دا غ او دین کې د ځان سشی شې زیاتې نه ځان